ام الرجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداه انا ام رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداه تزالوا صوابتي قوانا بعزم الابات وقوانا <تصفيق> بعزم الابات <تصفيق> آه آه آه آه يا من تسمع وخلى المنامه جرى الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل الله جل شانه دون مسلوات سلام Na poslini ke Allahovu posanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam Kaja uzvišani Allah tabarek wa ta'ala Ya eyuhal ladina amanu attaqu Allah haqqa tukatihi wa la tamu tunne illa wa entu muslimon Ovi koi birajte Bojte se Allah jala šanuhu Istinskom bogoboyaznoštu nemojte umirati Wasim kaupravi muslimani Allah tabarek ta'ala molimo Danas učini odanih koi ga se boje istinskom bogoboyaznoštu Odanih koi čumriyete samo kaupravi muslimani i molimo ga Subhanahu Wa Ta'ala da ga sretnemo a da on sa nama bude zadovoljiv. Mislim kao što vam je poznato da par termina dok je safet na hađu eh, ja bi trebao da provedem ovdje sa vama, odnosno vi ste iskušani da slušate mene pa se nadam da ćemo se ako Bog da si okoristiti bar od nečega. Eh, kako je meni rečeno, znači da bi trebao ovdje da budem tri predavanja sa Pa sam ja mislio da to ne bi bili, odnosno da ne budu opštidrsovi, opšta predavanja, da pokušamo da uzmemo jednu cijelinu i da je, da tako kažem, pređemo koliko možemo. Pa sam sada zato odlučio da uzmemo jedno poglavlje iz Sahih ul-Buhari, rečnije poglavlje o ilmu, poglavlje o ilmu iz Sahih ul-Buhari, iz Buharije, i da što više hadisa pređemo. Inače, alično ja preferiram, e, kada držim predavanje, odnosno tamo gdje držim predavanje, da uzmemo knjigu po kojoj idemo, odnosno da se držimo, držimo knjigi. I da svi budemo na jedan način učenici, učenici, te, učenici te knjige. Pa s obzirom da je e, Sahil Buhari, kao što je poznato, jedna od najvećih, najizušenijih knjiga u Islamu, naravno posle Kur'ana, jer sadrži hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji su, tako da kažemo, fjegajati siha, odnosno vrhunac vjerodostojnosti, odlučio sam se za ovu knjigu. Odlučio sam se za ovo poglavlje, s obzirom da je ovo poglavlje koje govori o vrijednosti jedne velike stvari, da možda kažemo najizušenije stvari u Islam, a to je znanje, bez kojeg nema uspjeha ni na dunjaluku, ni na ahirat. A gdje je imam Bukhari, rahmatullahi alaihi, kroz i kroz hadise prije svega ajete koje je spomenuo spomenuo nam više stvari koji su vezane za znanje prije svega zbog čega čovjek treba da uči, koji su adabi onoga koji uči, koji su adabi onoga koji podučava kako čovjek treba da se bura na traženju znanja kako da razumije znanje i tako itd. i zato veliki broj uleme da im sallata barakva ta'ala smiluje, su ovo poglavlje obrađivali A zato kažem, molim Allah, da prvo okoristi mene, a i onda vas, i da, to jeste da se svi zajedno okoristimo odboga što ćemo ovdje eh, čuti, odnosno što ćemo pročitati. Ovo poglavlje, odnosno Kitabu ilu ilmih, <coughs> poglavlje o znalju, dolazi među prvim poglavljima u Sayyhu al-Bukhari. Imam Buhari rahmatullahi aleyhi, kao je spomenuo nakon poglavlja o vahju, poglavlja o objavi, i nakon poglavlja o imanu. Tako da na samom sahihu imam Buhari spominje ovo poglavlje. Odmah početku kazati na jednu stvar, a to je da perfekcija, da tako kažemo, ovog djela, to jeste sahiha od imama Buharije, se ogleda u tom njegovom rasporedu poglavlja i u rasporedu hadisa unutar samo poglavlja. Jer vidjet ćete da često puta kada otvorite Buhariju, kada pročitate neko poglavlje i vidite dole hadis koji je spomenut, dosta puta će se desiti da nećete razumijeti zašto Imam Buhari spomenuo taj hadis u tom poglavlju. I to ne samo da mi nećemo razumijeti, nego i veliki poznati učenjaci su proveli dosta vremena da otkriju, da tako kažemo, tajne imama Buharije zašto određene hadise spominje u određenim poglavljima. Pa tako između ostalog, Sahihul Buhari odnosno Sahih od imama Buharije se isto tako smatra jednim od fikskih dijela. Međutim, učenjaci kažu fik imama Buharije jeste u njegovim poglavljima. Znači, imam Buhari naslovi, odnosno spomijene poglavlje pa onda kroz te hadise da odgovor na to pitanje koje postavio u poglavu. Ba tako Imam Buhari ponekad jedan hadis spominje na pet, šest, sedam, deset mjesta u svom sahivu. Znači zato što u jednom hadisu može biti više znači dokaza, odnosno dokaz za više raznih stvari. I zato dolazi to što dolazi. I zato sam uzmeti obzir da Imam Buhari ostao 30 godina. 30 godina ostao gdje je pisao, odnosno sastavlja ovaj sahih. Znači imao kod sebe hadise. Međutim, raspored hadisa je pravi oko 30 godina. Što ukaziva na što? Znači na veličinu, na veličinu ovo ga djela. I zato se vraćam na to i kažem da među prvim poglavljima koje je spomenuo Imam Buhari, jeste da je spomenuo poglavlje o ilmu. Poglavlje o znanju. E, inače, sami način imama Buhari je e, u svom rasporedu sahiha, nam govori o jednoj velikoj stvari. A to je da ima Buhari spomeni naslov unutar poglavlje, na primjer. Poglavlje o vrijednosti toga i toga. I onda, kao odgovor na to, spomeni prije svega ajed, ako ima ajed. Poslije toga spomeni hadise u kojima se govori o vrijednosti te stvari. I eventualno ponekad spominje govor selefa, od prvih učenjaka, odnosno prve generacije selefa. To nam govori dosta toga. Znači, kroz ovaj sami način, imam Buhari želi da ljude, odnosno oni koji čitaju, koji uče iz njegovog sahiha, da ih veže za dokaz. A to je da je ova vjera jednostavna i da se gradi na dokazu. Na dokazu Kur'ana i sunneta. I zato nećete vidjeti, na primjer, kada imam Buhari govori određenim maselama iz fikha, da spominje svoj govor nego kaže propis onoga koji učini tako i tako. Pa u odgovoru na to spomene samo hadis. I sad tim je završio sve. Zbog čega? Kako bi učenika vezao za dokiz? Od je u lame sličan način, odnosno sličnu metodologiju, će mu naći kod imama Muhammedi min abdulluha wa rahmatullahi anihi. Ako pogledate kitabu Tauhid, od imama Muhammed ibn Abdul Wahaba, rahmatullahi aleyhi, vidjet ćete, da kažemo identičnu metodologiju. A to je da imam, da mu se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje, spomene poglavlje, je koje dolazi u obliku pitanja ili obliku bevištavanja i poslje toga spomene ajet ili hadis. I eventualno što kaže, iz ovoga, odnosno iz ovih ajeta, se izvlače sledeće stvari. Znači skoro da u njegovom djelu Kitabu Tevhi nema njegovog govora. Zato ulema kaže da je u ummetu da se povede za Imamom Buhariju. Kako bi šta? Kako bi ljude vezao, vezao za dokaz. I ono najviše draga braćo što možemo naučiti odnosno korisce iz ovih predavanja, znači uopšte, da kažem hadiski predavanja, kada se družimo sa hadisom i kada čitamo hadis o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, je suviše stvari. Prva je stvar Znači da kada spominjući, a to ćemo kao bodo da spominjati, kada budemo spominjali ahlak muhaddisa, znači da se okitimo sa tim ahlakom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je a, kroz historiju. Subhanahu wa posebnost kod učenjaka, odnosno kod uleme koja se posebno bavi hadisom. I zato kažu da je to radi poslanikove sallallahu alaihi wa dove, odnosno hadisa, koji za bilje žimam termizi, u kojem poslanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže Naddar Allah umra'an, sami'a minna ši'an, fa bellagahu kema sami'a, fa rubbemu bellagin awa'a min sami'an. Allah prosvijetlio lice onome koji od mene nešto čuje, pa to prenese kako je čuo. Pa možda onaj kome se prenese je svjesni i upućenni od onoga koji je prenio. I e zato kaže jedan broj salafa, i e zato ćeš kaže vidjeti na licima muhaddisa nuru. I da tu istinu, Subhanallah, kad vidiš učenjake koji se bave hadisom, vidiš, Subhanallah, neki nur. Ono što ćemo se znači prije svega najviše koristiti, jeste da kroz spominjajuću biografiju ovi ljudi, da se okoristimo sa njihovim ponašanjem, odnosno njihovim ahlakom i njihovim edebom. Je druga stvar, da se, odnosno da razumijemo preciznost u prenošenju. Ili da kažemo preciznost u dokazivanju stvari koje su vezane za vjeru. Jer, draga vraću, ova vjera se gradi na dokazu. Ova vjera se gradi na dokazu. I zato pogledajte, kroz biografiju učenjaka, koliko puta su se povratili od svojih mišljenja. I rekli su, bio sam ubijeđen u to da je tako i tako, pa se kaže sada od toga povlači. To je hrabrost, to je muškost. Da čovjek kada pogriješi ili kada mu dođe jasan dokaz, da kaže to istina za Zarazliku od oni da nas Allah t'barak ta'ala sačuva od bolesti kibra koji će ustrajati na svom mišljenju pa makar biro suprotno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Imam Buhari je ovo poglavlje počeo sa rečima babu fadl ilmi odnosno ovu ovu knjigu znači u bajdio ovaj Buhari kitabul ilm je počeo sa poglavljem o vrijednostima znanja o vrijednosti znanja fadlul ilmi imam Buhari na samom početku tijelu da nam kaže zbog čega da učimo to znanje. Kakva je vrijednost toga? Ako krenemo putem znanja, šta ćemo dobiti? Šta ćemo postići? Jer ljudi kada krenu putem Dunjaluka, krenu putem biznisa, znači imaju pradoćima šta će dobiti. Imam Buhari i ovo je od njegove preciznosti. Spomenuo nam je na samom početku da vidimo radi čega čovjek će to vrijeme da troši. Radi koje stvari. Pa rekao kitabu Babu Fadlililm. Poglavlje o vrijednosti za nje. Na samom početku govoreći o znanju, spomni je vrijedno o znanju. u tom poglavlju je spomenuo dva ajeta. Spomenuo je samo šta? dva ajeta. Na čovom poglavlju nije spomenuo jedan hadis od posanika sallallahu alaihi wasallam. Pa su islamski učinjaci o tome govorili, zbog čega Imam Buhari nekad spomene poglavlje, a u njemu ne spomene niti jedan hadis, nego spominje samo, na primjer, ajet. Pa jedni kažu, znači, jedno od mišljenja, jeste što možda po njegovim uslovima, uslovima imama Buhari za prihvatanje hadisa, nije došao nijedan vjerodostojan hadis. Znači, po njegovim uslovima. Znači, iako hadisa o vjerodostojnosti, o vrijednosti znanja ima, ima mnogo, Međutim Imam Buhari je bio žestok u prihvatanju hadisa ješto od drugih čak i od Imama Muslima. I zato se daje prednost Buhari nad nad <coughs> Muslim. Pa se kaže zato što po njegovom, znači mišljenju, znači nije došao vjerodostojna hadijska ovome govori. To je jedna, tako da kažemo, opcija. Međutim mi ćemo se zadržati samo ukratko na ova dva ajeta, to su ajeti sure Al-Mujadila i ajeti sure Ad-Daha. اللح تبارك وتعالى كاشة يرفع الله اللذين آمنوا منكم والذين אوتوا العلم درجات الله شهز فيلمية ترجات ترجات ترجت الله ايضا من ايضا من ايضا من القلالنا ايه ايه ترجات few其實ت ange وإن اللهم ملكت ايضا من ايضا من ايضا من ج początku الله شهز به أيضاcito عند انتى من قرآنسة والثاني قطيري والكورآنسة ترجح فيوا بيال 2 ايضا ترجح في oppose الحال الفاني ترجح jer na sjelu raširite se. I kada vam se kaže, idite vi, idite, Allah će uznignuti one od vas koji vjeruju i one koji su učeni da rađava. Prije svega, da se vratimo samo uopšte na značenje ovog ajeta. Draga braćo, jedan od, uh, jedan od komentara ovog ajeta jeste da uh, ljudi, kada bi poslanik sallallahu aleyhi wa sallam govorio, da bi se pribili i da bi došli da budu blizu poslanika sallallahu takmičili su se ko će biti bliže poslaniku međutim ponekad su dolazili ljudi koji su imali potrebu veću koji bi došli sa strane imali su veću potrebu da čuju od poslanika nego oni koji slušaju svaki dan i kako ne bi bilo neugodnost znači kada se kaže nekom je ustanti da ovaj sjedne kaže se da je objavljen da je objavljen ovaj ajed i zato vrate se na tefsir od Ibni Kassira, naćte povode objave, ovog ajeta, odnosno, mišljenja koji su vezani za ovaj ajet. Ovaj I zato Allah tabarak wa ta'ala završava ovaj ajet i kaže, to jeste, ako neko uradi nešto Allah radi, znači ustane da sjedne neko drugi, neka zna da će ga Allah tabarak wa ta'ala red toga uznignuti šta? Da radžama. Na, na prvo mjestu ovdje uznišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, Yerfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah černih od vas koji vjeruje. To jeste, ako se got, od, okiti, osobinom imana, uzvišeni Allah, tabarak ve ta'ala, čega uzdignuti. Znači, da ređe i na dunjalu, i na Međutim oni, walledhina utu l'ilm, međutim zatim se posebno spominju oni koji su učeni. To jeste koji kod sebe imaju znanje. Allah, tabarak ve ta'ala, če njih izmeđovi koji vjeruju posebno uzdignuti. Znači, uzdignut će i vjer, uopšte vjernike. Međutim, posebno će uzdignuti oneje šta? Koji budu učeni. I zato Ako bi se vratili sada na druge dokaze, ajta i hadise, nači čemu u stvari. Naprimjer, ako se vratimo na hadis, koji je zabilježio Ebu Davudu svojom sunanu, hadise je verodostoje, da će onome koji učio Kur'an, da će na ahiretu biti rečeno šta? Uči i penjise. Fa inna man zileteke anda ahire, anda ahire ajatim. Ahire ajatim. Kaže uči i penjise. Znači čovjek će čo na sudnjem danu šta? Naći penjač jer uđe na ima deređa. ređa. Vagu kako čiči ta njegov lift kojim brezinom i do toćić onoliko koliko je znao od Kur'ana. Po onaj vjernik koji je znao nekoliko ajeta biće uzde mu nekoliko da ređa. Vagu tim za misteta koliko će biti onoga ako je znao džuz dva, tri, 4 5 onaj koji je znao cijeli Kur'an. I zato znači ovdje vidite odlik. Naći to će Allah te barekuta taala dati vjernicima koji su svoje vrijeme provodili sa čim provisu provodili sa Kur'an. Drugi ajet koji je navo naveo Imam Buhari da musa Allah tbarak va taala asmilu je ye. yesta ajet iz sure taha. Je uzvišeni Allah tbarak va sa obracač aposlaniku sallallahu alejhi ve sellem ikajamu wa, wa kull rabbi zidni ilma. Iradsi gospodaru povećaj moje znanje. Da ćemo je sallallahu alejhi ve sellem je uzvišeni Allah tbarak va pod učav vadovi. A to je da Pusaniq sallallahu alaihi wa kaže, Rabb ilma, Allah povećaj moje zdanje. I to nije samo da Pusaniq sallallahu alaihi wa sallam to kaže. Prije sega da Pusaniq alaihi salatu wa sallam to kaže. Međutim i drugi koji se povode za Pusaniqo sallallahu alaihi wa da isto to kaže. I zato zapantovu svar dobro da Allah tabarik wa ta'ala son sallallahu alaihi wa sallam nije narijedio i to dnega zatržio povećanje i jedne stvari osim znanja. Jedino što je došlo na jeziku posanika sallallahu aleyhi wa sallam da traži povećanje i da kaže zidni povećaj mi to je ilm. Znači nije došlo kada je u pitanju dunjalu, kada je u pitanju ovog, pa makar stvari koji su halal. Jedino što je došlo jeste da se poveća šta? Da se poveća znanje. I zato, znači ovo je u istinu jedan od dokaza koji koji nam govori mnogo Kada je u pitanju vrjednost za njim. Poslje toga imam Bukhari, da mu se Allah tabarak wa ta'ala sminuje navjev poglavje, gdje kaže, babu men su'ila ilman, wa huwa muštaghilun fi hadifihi, fatemme l'hadife, thumme ajab al-sail. Poglavje, o onome koji biva u pitanu. Međutim u trenutku, dok je u pitan zauzeti. Pa završi svoj govor, pa poslje toga odgovori onome koga je Znači, poglavlje o onome koji biva upitan neku na Naprimjer, čovjek, predavač. Kada ga upita neko, dok on govori. Znači, naravno, upita ga na takav način da ga upita ni od edeba. Međutim, znači, onaj koji upita na takav način, saburače. Međutim, poslije toga ćemo odgovoriti, kako ne bi bi od onih koji kriju znanje, kao što će doći. Znači, poglavlje onome koji biva upitan o nečemu, međutim, Dži je gogovor. Boga, kada završ je govor, odgovor je nabobobje. Iman Bukhari, rahmatullahi, nabiju hadis, koji je mozbomenti, ači ga normalu, bada je na muzijet malo vremena, majutin da budemo na način kakutu muhaddisi radeh. Spomentu hadis, da je govim sanadom. A to je imman Bukhari, kajah, haddathana Muhammed ibn Sinan, qala, haddathana Fulayh, haq, haddathani Ibraheb ibn Munzir, qala, haddathana Muhammed ibn Fulayh, qala, haddathani Abya ابن علي عن عطاء بن يسير يسار عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قدى حديثه قال أين وراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ديعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاءتها، قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في سبعنا سيد أبو رضي الله تعالى عنه، لدى شعور شبيك، اللهم بسانيكو صلى الله عليه وسلم، وفرما ندوك يا بسانيه صلى الله عليه وسلم سأبرد شعور يودمه، فمركو يا رسول الله متى الساعة، الله بسانيك كده جسود دا. Međutim, poslanik s.a.v. s obzirom da je već govorio, nastavio je svoj govor. Pa jedni koji su čuli, znači kako pita, a poslanik s.a.v. ne odgovara, rekli su poslanik je čuo, međutim čuo je ono što prezire. Jer je poslanik s.a.v. prezirao da ga ljudi pitaju sudnjem dan. Čuo ono što prezire, pa nije tijelo da odgovori. Drugi su rekli ne, nego nikako nije čuo a kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam završio svoj grob rekao je aino urahu sa'il je ona koji me pitao pa su ljudi rekli evo ga odnosno on je rekao evo me allah postani pa moj postani sallallahu A kada će to biti Allahu poslaniće? To jeste kada će ljudi ostaviti da, bri, da vode brigo emanetima? Kaže, idha vussidel amru ila gajri ahlihi. Kaže, onda kada ljudi budu predavali, odnosno davali funkcije ljudima koji ne zaslužuju. To jeste koji nisu sposobni da vode te funkcije. Draga braćo, imam Bukhari, rahmatullahi alaihi, je ovaj hadis, odnosno ovo poglav je spomenuo nakon ovoga prethodnog u kojem je govorio o čemu? O vrijednosti znanja. Ovdima Buhari hoće da nam govori o edabu prilikom traženja znanja. Pa kao da nam kaže, znači znanje ima svoju vrijednost, međutim pričakaj i stani. Ne možeš tražiti znanje dok se na oki tiš adabima. Ne možeš tražiti znanje dokse nok o kitish normalnim od o, osobinama onoga koji traži znanje. I zato je spomenuo, zato je spomenuo ovaj hadis. To jest hadis u kojem se govori o edebu, normama ponašanja, onoga koji traži šta znanje i onoga koji širi. I zato islamski učenjaci iz ovog hadisa uzimaju znači, povuke i poruke od kojih su prije svega osnovne, to je edeb kako se ponašati prema onome koji tra, od koga traži znanje. Kako se ponašati prema onome od koga traži znanje. Znači ovdje je došao čovjek je se obratio po saniku wasallam, dok on razgovara. Znači nije od da se obraćaš čovjeku kada on razgovara. I zato isto ti koji tražiš znanje vodi računa o tome kako ćeš i kada ćeš upitati svog šeija. I onoga od koga učiš znanje. Jer treba da znaš da onaj koji te uči da te uči onome što te približava Allahu tabarak u ta'ala i zato ako pogledaš u vrijednost i odnos prema svojim roditeljima vidjet da su tvoji roditelji uzrok tvog postojanja na dunjaluku a onaj koji te uči on je uzrok da kažemo tvog imanskog postojanja to jeste da te nauči i učit ćete kako da se ponašaš i na dunjaluku na dunjaluku kako bi zaslužio uspjeh na ahiratu I ta osoba koja te podučava vjeri, zar ne zaslužuje da se prema njoj lijepo ponašaš i da imaš norme i edep? To čovjek svojim razumom dok učiva. Normalno ne zasluživa. I zato vodi računa kako se ponašaš prema onome od koga učiš. I ne samo uopšte kako se ponašaš, nego na koji način mu postavljaš pitanje. Obratite pađe na, na ovu stvar. Na koji način mu postavljaš pitanje? Jer onaj koji podučava Alim, šejih, Oni trebaju kao i svi drugi ljudi. Čovjek je nekad zauzet, čovjek je nekad nervozan, čovjek je nekad avaki, čovjek je nekad avaki. I možemo doći tako da kažemo stanje, kad ga ljudi vas zapite, kad je čovjek nije raspoložen, smisla kaže stani, pustite me malo. I zato čovjek vodi računa o tome. Među selefom je bilo oni kao što vam je sigurno pričao Šeha koji bi psa puštali na svoje učenike. Kada dođu učenici mu dođu da uči, on pusti svog psa, razumiješ da je očera, idite nemojte više dosađivati, podučava sa nemojte non stop. Znači, jer, i među telefonom ljudi koji su bili, tako da kažem, malo ono, što bi mi rekli, teške prirode. Međutim, čovjek, s obzirom da ima obzir šta od njih uzima, znači, mora da se bura, znači, tako da kažemo, na tim neugodnostima. I mimo toga, znači, čovjek od onoga od koga uči, gleda ga poput svog oca, vodi računa o tome kako će mu se obratiti izato kako الله salaf subhanallah vidite cete znaci prvu generaciju salaf od muhaddisa iz reda ucenika imama buharije vidite cete subhanallah cudo stvari kao što u slucaju koji sedeo kada abu hatim errazi bio na samrti abu hatim محمد ابن مسلم ادهش له ايه odnosno vrijeme када je ابو حاتم الرازي био на самрти odnosno када се разболи када су људи очекивали да ће умријети па ابو زرعه الرازي محمد ابن مسلم срокли хајде да га посјетитемо odnosno набудемо узњега задње тренутке неговог живота каже како би га посјетили на تلقين odnosno како би га постали на то да каже шта La ilaha illa Allah. Rekli su kada su skontali, kada su razumili kome idu, da idu Ebu Hatimu Ar-Raziju, rekli su, kako ćemo u njemu? Kako sad da dođemo u njemu? Tom mrdu, hadijske nauke, koji je čitav svoj život proveo utraženje nauke, i da mu kažemo, reci La ilaha illa Allah. su se da mu tako priđu da mu se tako obrati. A svi su bili učenjaci u hadisu. Od najvećih učenjaka je Abu Zora ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi, od najve, imena koji se najveće spominju u hadiskoj nauci. Kaže, subhanallah, jedan i drugi su rekli, stidimo se da mu priđemo i da mu kažemo govori la ilaha ilaha. Pa su kaže, rekli, odnosno, dogovorili su se, hajmo kaže, sada doći kod njega, posjetiti ga, i hajmo reći da ponavljamo hadise u kojima se govori o ovoj stvari. To jeste da ponovimo hadise. Kome je zadnji govor, bude Allah ilah ilala učitav džanet. Pa kaže ovaj njemu, ti pođi i reci, prenio mi je ovaj, od ovoga, od ovoga, od ovoga, a ovaj, od ovoga, od ovoga, da je rekao taj hadis. Ti jedan rivajte, a drugi rivajte, jedan rivajte, a drugi rivajte, ne bilo ga to podstaklo? Pa da rekne to. Ušao je jedan, počeo da govori, kaže, prenio je, ta i taj, njemu ta i taj, njemu ta i taj, i pogriši, zbuni se. Zato što su došli, Subhanallah, znači, u stanje koje nije neobično. Znači, čovjek izlazi, duša iz tijela. Pa je došao poslije njega Ebu Zura ar-Razi i rekao, meni je prenio ovaj, prenio ovaj, a njemu taj, i opet se zbunio. Kada Ebu Hatim razi čuo to, rekao je, ustanite pogledajte adeba prema hadisu. Znači, ležao je i nije dozvolio da u ležećem položaju izgovori hadis. Rekao je, ustanite I kada su ga ustali, Rekao im je, prenio mi je taj, njemu taj, njemu taj, njemu taj, da kome je posljednje riječi budu la ilaha illa la, da će ući u džanet. I kažu da nije izgovorio ha, kada je izgovorio ha od la ilaha illa la, da je tada preselio. Znači, subhanovala, pogledajte, hajbeta, kako učenjak prema drugom učenjaku osjeti, da kažemo, poštovanje. Znači, u tom trenutku vodi računa kako ćemo se obratiti. I zato s drugej strane, subhanallah, pogledajte kako Allah, tbarak wa ta'ala, učenjacima, kako im daje lijep svršetak. Ako obra, obratite pažnju, potrudite se, kada čitate biografiju učenjaka, da se vratite na ovu Da vidite kako je Allah, tbarak wa ta'ala, dao lijep svršetak učenjacima. I kako su presalli ili učejući Kur'an, ili citirajući hadis, ili na sejdi, ili poslje posta, ili poslje ovoga, subhanallah je da to čovjek mora molit Allaha tabarak wa ta'ala da vam podari lijeb sršetak. I mora činti dela, da ga Allaha tabarak wa ta'ala da vam podari lijeb sršetak. Jer Subhanallah radi jedno greha Allaha tabarak wa ta'ala da muža dvesti udalati. Radi jedno greha koje počiniš Allaha tabarak ta'ala tu blagodat koje nam je podari jo, može nam je dozeti. I za to sa kojim se uvijek počini sa kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem počinje svoje obraćanja O vjernici bojte se Allaha istinski i skromno bogobojašči i nemojte umreti se kao uspav. čovjek može živjeti na dunjam koliko će živjeti međutim da umre kao nevjerik. Da umre kao griješnik. Da ga Allah t'baraka ve taala napodrži. Da ga ne sačuje od grijehom u trenutku kad treba da ga sačuje. I zato islamski učitelji kažu da je najveća nagrada za dobro učinjeno djelo drugo drugo učinjeno dobro Da ti Allah t'baraka ve taala onakša da učiniš dobro I zato pogledajte ponekad čovjek vidi uzme da uči Kur'an osjeti teškoću. Nekad uzme da uči Kur'an osjeti lahko, lahkoću. Allah ti je Isto je tako, kao što spomeni Ibn Qayyim, ovo što sam dosta spomenuje je govor Ibn Qayyim, da je najveća kazna za učinjeni grih, da te Allah, tabaraka wa ta'ala, ne sačuva od griha posle toga. I zato ponekad kad kažnjamo zašto neki čovjek bio, a pa više nije tu ili počeo učiniti ovaj grih. Zato što je nekada učinio neki grih. يلا تبارك وتعالى اقا تونسكوا اذا سبحانه بقلات يوم ربنا ككل الله تبارك وتعالى وتشنيات ما قدى قداري وليبس شي مثلا بريمر يدان ليبس شي تاكا المرصفي هادشي كويلي دان عمره بري بار 10 ليتيا كوي عمره تو كده قديم عченيه الملك Inellezine yahshuna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabeer. Oni koise budu Allah boyali, ikada ga navide, nje cheka oprosti velkana nagrada. Dak je kada je učenik završio s ovim ajetom, kada je završio ajetom, šejh je Isto tako šejh, da Allah podari dženet šejh Abdul Qadir Arnaout. Subhana u uh, mjesecetu šabanu je odšao ono na umru. Mjesec Ramazana je postio I postio je mjesec ševala. I zadnji, odnosno šesti dan iz mjeseca ševala, mi je bio u četvrtak. I kad se iftarjo, je iftario, mi rekao svoje ženi, svojo ženi, ja sada smo završili, sada smo potpunili. Subhanallah, pos toga je spo, žene je došla da ga probudi na sabah, našla ga i da umru. je umro. I to da je umro neki pola saata prije nastupanje sabahskog vremena. A došlo je u Ahmeda, popisali u petak i uoči petka da će ga Allah t'baraka ve taala sačuvati od koborskog iskuženja. Molimo Allaha t'baraka da nam podari lijep srcetak. Ono nostri islamski učeniaci uzimaju još kao pouku iz ovog hadisa jeste znači, edeb, znači, mimo adaba, znači rekne smo adab prema onome od koga učiš. Druga stvar jeste ljepota pitanja. Odnosno da čovjek lijepo pita Iza to islamsku učenjaci kažu Nisfu l'ilmi husnu suali Da je pola, znanj, pola znanja ljepota pitanja Šta znači ljepota pitanja odnosno da ljepo upitaš Da prije svega upitaš sa edabom Druga stvar da upitaš ono što je bitno Jer čovjek koji traži znanje Allaha radi On će upita to ono što Njega Ti išti da tako kažemo za njegov vjeru Ono što njerazumio Ono što misli da je bitno. Znači, tu je način kako se dolazi do znanja. I zato vidimo kolika je vrijednost učenja pred ulemom. Istina je, čovjek čitajući mnogo se koristi, međutim, ne možeš pitati knjigu. Ne možeš pitati imama Buhariju, kako si, šta si mislio pod ovim? Ili šta si mislio pod ovim? Međutim, zato je tu ulema pred kojom učiš i znači koje možeš, koje možeš da pitaš. Normalno, ako zna, jer se ponekad može desiti, kao što ćemo vidjeti kasnije, da i neko ko je učen, da ne može da da odgovor na određena pitanja. <kuh> Sljedeći hadis, odnosno, eh, ono također, eh, što ćemo također, što možemo spomenuti vezano za ovaj hadis, a to je da je Imam Buhari, spominjući ovaj hadis, spominjući ovaj hadis, htjeo da ukaže na jednu stvar, a to je da, hadis govori o tome da kada ljudi, kada nestane maneta, odnosno kada ljudi počnu davati funkcije ljudima koji ne zaslužuju, da će nestati maneta, da će tada brzo biti sudnji dan. Znači kao da ima Buhari s ovim hadiso, teo da kaže da onda kada bude ilma, kada bude znanja, kada znanje bude proširano, da tada nema bojaznosti da se ove stvari da desaju. To jeste kada je znanje proširano kada ljudi uče, kada ljudi pitaju, kada ljudi traže znanja. Nema bojaznosti, odnosno manja je bojaznost da će do funkcija dolaziti ljudi koji ne zaslužuju. I zato vidite, znači zašto islamski učenjaci, zašto ulema, zašto toliko provodi vremena podučavajući ljude. Znači vi ste vidjeli Šeha koreima koji, koji vas je ovdje posjetio. Čovjek koji ima 85, preko 85 godina, taj čovjek sedmišno ima oko 30 predavanja. Ujutru posle sabaha nekolike knjige tumači, posle jaci nekolike knjige tumači, ovo tumači. Subhanallah, čovjek nema odmora nikako. Zašto? Zato da se ljudi poduče. Jer kada znanje bude među ljudima, manje će biti džahla i znači društvo kao društvo bit će bolje. I zato prva stvar koja se počinje, kada se počinje sa, tako da kažemo, promjene nekog naroda, jeste da se to znanje proširi među ljudima što više. ثقافة التي تسمى إمام بخاري رحمة الله عليه هي باب من رفع صوته بالعلم في الأقل ومن يسمى ومن يسمى وفضيح في سوى صوت وفضيح في سوى صوته وفضيح في سوى صوته في النبي حدثة التي تحدثنا ابو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا ابو عوامة عن أبي بشر عن يونس بن ماهك عن الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا, فأدركنا وقد أرحقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة هذه سؤالة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكوية عبد الله بن عمر كاجي دسلوسي da je posanik sallallahu alaihi wa sallam zakasnio, odnosno da smo pretekli posanika sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike dok smo putovali. Pa kada nas je stigao posanik sallallahu alaihi wa sallam namazko vrijeme, skoro da je isteklo. Pa smo, kaže, počevali da se, odnosno bili smo se abdestili brzo, ono na brzinu da se abdestimo, nismo vodili računa, da li je svaki dio opran, pa kaže kada je posanik sallallahu alaihi wa sallam vidio kako peremo noge, odnosno, smo, kaže, skoro da smo potirali po nogama. Nismo pravilno skoro da smo potirali. Pa kada je poslanih sallallahu alayhi wa sallam to video, kaže podignuo je svoj glas i rekao je waylun lil a'qabi min an Teško petama od Gehennamske bateri. I to je ponovio dva ili tri puta. Teško petama od Gehennamske bateri. Naći šta je ovdje bio Naći kao što sam rekao znate da je od uslova ispravnosti abdesta, znači da onaj dio koji se pere, da se opere šta? Znači svaki dio. I najmanji, znači koliko vrh igle, da se opere, na primjer, od vrha prstiju do lakta, obavezno je da se opere. I nije dozvojljeno da ostane jedan dio, da nije opran. Normalo znači postoji sada s druge strane ljudi koji u tome pretjeruju, odnosno ljudi koji su iskušani sa sama, a to je da kada pere, znači litrima i litrima vode je troši. Propis je šta se smatra potiranje, a šta se smatra pranjem. Potiranje da uzmeš mokrom rukom i da potereš poneća. Međutim, ako si uzao vode pa makar malo i to, tako da kažemo, spustio na taj ud, znači i posle toga nekolike kapi spale sa tog uda, pa ti pa makar potrao dalje, to se smatra pranjem. Znači mes, odnosno potiranje, kada potareš mokrom rukom, A pranje šta? Kada kapne nekoliko, kada kapne jedan vode na taj dio i kada nekoliko kapi odu. To je razlika u fikhu i u jeziku između potiranja i pranja. Ovo vam spominjem da vidite, jer će možda biti čudno ili vam je bilo čudno, kako postanik sallallahu alaihi wa sallam da je došlo, da se postanik sallallahu alaihi wa sallam abdestio sa muddom vode. Znači onoliko vode je koliko je moglo postaniku sallallahu alaihi wa sallam da stane u dvije šake, znači ovako u ruke, znači sa tolikom koli činom vodeje posanih se sallallahu aleyhi wa sallam abdis lio. A sa sa'om, odnosno mirom, koja je četiri puto vliko, sa toliko bi se posanih sallallahu aleyhi wa sallam vodeje šta? Oga su lio. Međutim, normalno, oni ovo kada su činili, činili su tako, da bi im ostajalo dijelova tijela na nogama, koja nikako voda nije dohvatila. I kada je posanih sallallahu aleyhi wa sallam vidio to, podigao je svoj glas i rakao je teško petama o jihannamske vatre. To jezda, ako budu oprane prilikom abdesta, znači prijatja ime da će doticati jihannamska vatre. To je poslanih sallallahu alayhi wa sallam ponovio dva ili tri puta. Izraz vajlum v arabskom jeziku koji je došao u hadihtima prije svega u Kur'anu, vajlum li kulli humezati lumaza, vajlum li l-mutaffifin. Vosnum v arabskom jizku znači halaq, odnosno propast. Mada ćete naći u da ova izraz vajlun, da je to u stvari naziv za jehennemsku dolinu. Međutim, jedan broj lame kaže, i ono je tako, da nema kontradiktornosti izmađova dva mišlje. Ono jezički znači halak, propast. I za koji god posanih sallallahu aleyhi wa sallam stvar kaže da je propast, znači izhod toga će biti jehennemska vatra. Osim ako mu Allah tabarak taala to neoprosti. Urdia došlo u hadisu, da je po sanih sallallahu alaihi wasallam fa nada bi a'la sovtihi. Pa je po sanih sallallahu alaihi wasallam povislo, podigal svoj glas, koliko ga može podignuti. I imam Bukhari je navio, znači pogledajte, samo radi ovog. Znači to je ono, što sam rekao, znači u se ogleda način pisania, odnosno metodologii imama Bukhari. Samo radi ovoga, fa bi a'la sovtihi. Pa je pov, o, pa je... Pozvao, odnosno povisio svoj glas, samo radi toga Imam Buhari ovdje naveo ovaj hadis. To jest da ukaže da je dozvoljeno radi širenja znanja da se povisi ton. Jer u osnovi muslimanu nije pohvalno da, poviš, da povišava svoj ton. Međutim, kada ga može povisiti, potrebe radi. Naprimjer, da budu ljudi koji ne čuju ili naprimjer, da poslani sallallahu sallam upozoravao znači da, da čovjek upozorava, znači da drži vaz gdje ljude potstiće na djennet, da ukaziva na neki haram, da govori o djehennemu, znači u to momentu, jer nije osnova bila poslanika sallallahu aleyhi wa sallam da, po, da povisi svoj ton šta kada, kada govori, nego samo onda kada postoji potreba. I zato vidimo ovde, jer je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam vidio grupu ljudi, povisio svoj ton, znači kako bi, kako, bi, svi, kako, bi, svi, kako bi svi ljudi, kako bi svi ljudi, Čuli. Ono također što se uzima iz ovog hadisa jeste da je pohvano da ponekad znači od adaba, onoga koji drži predavanja, odnosno i koji ljude podučava, da neku stvar ponovi nekoliko, put, nekoliko puta. Jer se često spomnio hadisma, da je posanika alaihi salatu salam to ponovio marratejni au salata, da ponovio dva ili tri puta. Zašto? Zato što onaj koji govori, cilj mu je da onaj koji ga sluša da izađe od njega a da je nešto naučio. Ne samo da govori informacije, da ukaziva, e, nego da čovjek odio da je naučio, da je ostalo nešto u njegovoj glavi. I zato je mudrost, odnosno zato vidimo mudrost koja je došla u poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam uputi, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam određene stvari ponavljao nekoliko, nekoliko puta. Poslije ovoga Imam Buhari spomenuo Po glawie babu qawl al حدثنا muhaddithi haddathana aw akhbarana aw anba'ana Po glawie o tome kiedy muhaddis kaže haddathana il kada kage akhbarana il kada kage anba'ana Wa bi ma Bukhari chce da ukazuje na jedno pytanie ktore sie wezrze za nauke ktore sie zove Čuo sam poslanika sallallahu alaihi wa ili kada kaže pričao nam je poslanik sallallahu alaihi wa il kada muhaddis kaže obavijestio nas je poslanik sallallahu alaihi wa kakve razlike ima u ovim u ovim izrazima Draga bračo hadiska o nauka je jedan od okaza savršenost islama jer kada vidimo koliko su islamski učinjaci uložili truda koliko su uložili napora da nam dokaju šta je ispravno, vjerodostojno prenešeno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a šta nije, da je ova vjera istina od uzvišenog Allaha te barakva ta'ala. I zato su islamski čeljaci govorili o vrijednosti senada, odnosno lanca, prenosilaca. I zato kao što je rekao Abdullah ibn Barak al isnadu min ad dini Sanad, odnosno lanac, i od vjere da nije lanca u vjeri bi, odnosno lanca prenosioca, govorio bi ko hoće i šta hoće. I zato također Ibn Hazm, da mu se Allah tabarak ve ta'ala smiluje, kada govori o, vjer, o, kada govori o vrijednosti Sanada, kaže pogledajmo kako tu stvar nećemo naći ni kod kršćana, ni kod židova, židova, nego ćemo vidjeti da Allah tabarak ve ta'ala odlikova ovaj ummet sa Sanadom. Da Allah tabarak ve ta'ala odlikova ovaj ummet sa Sanadom. Pa između ostalog, ta nauka, tako da kažem, od preciznosti te nauke jeste da su muhaddisi govorili kakva je razlika kada prva generacija muhaddisa ili kada ashab kaže, čuo sam poslanika, a kakva je razlika kada kaže, pričao nam je poslanik sallallahu alihi wa sallam. Jedan broj muhaddisa kaže, nema razlike, i to je mezheb imama Bukharije, kada muhaddis kaže, haddethana ili anbaana ili akbarana, jedan broj drugih muhaddisa kaže da ima da ima razlike u tome i zato je sada ovdje eh, ima Bukhari spomenuo predaje od ashaba gdje se kaže pričo nam je čuli smo postanika sallallahu alaihi wasallam i tako međutim prema naradi znači nećemo sada nećemo sada to citir i zato je što nam kaže da ovdje vidimo znači da ovdje vidimo šta? da ovdje vidimo vrijednost muhaddisa da vidimo vrijednost hadijske nauke Jer onda kada ova nauka išćezne, kada ljude zadesi period iskušenja kada ova nauka išćezne, onda o vjeri govori ko hoće i šta hoće. I tada novotarije nastupaju na snagu. I ljudi govore o vjeri šta hoće. I govore o vjeri kako hoće. I lupaju vjeri šta hoće. Međutim kada se pojavi čovjek koji govori sa dokazom, oni je sablja protiv takvih ljudi. I zato Allah nas nagradio, obratite pažnju na učenje, studiranje, odnosno trošenje svog vremena na izučavanju sunnata. Jer je to nešto što nas uči kako da razumijemo vjeru kako treba. Za razliku od Novotara koje Allahu i tabarak vata'ala vjeri govore kako hoće i šta hoće. I zato kao što je rekao imam Šafija, rahmatullahi a'alayhi, kaže da čovjek da rob sretne Allaha tabaraka wa ta'ala sa svakom sa svakom vrstom e, griha osim širka dražije mi je nego da sretne Allaha tabaraka wa ta'ala sa nečim od novotari. nego da sretne Allaha tabaraka wa ta'ala sa nečim od novotarih zašto? Zato što čovjek koji razumije vjeru kako treba koji razumije vjeru kako treba i čini ona i grih, on zna da je to grih I borit će se sa sobom da se okani to greha. Borit će se sa sobom da se okani to greha. Međutim, čovjek koji je na novotari, on je ubijeđen da je to vjera. I govori da je to vjera. I poziva ljude u to da je to vjera. I zato da Allah, tebārhu wa ta'ala, Normalno, ovo ne znači da čovjek zanemari da čovjek zanemari grehe. Da kažem, ako sam na ispravnom, tako da kažem na ispravnom jakidi, Nije bitno što radim, da Allaha tabaraka wa ta'ala o toga sačuva. Da kao što kaže Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaihi, da svaki greh koji čovjek počini, da je to naqs u njegovom tavahidu ar Da je to mankavos u njegovom po imanju Allaha ta'ala kao gospodar. Svaki greh koji počini. Da počini se ta greh za što nisi sviestan Allaha tabaraka wa ta'ala velikini. A ono što se traži od čovjeka na dunjaluku, jestli da veliča Allaha tabaraka ta'ala. لذلك الله تبارك وتعالى يترم ابشري اذا يديني تيل مبدي ونيجووم живота kako ce se spominjat Allah tabaarak wa taala da budi istan Allah tabaarak wa taala walchini izato kada cube zanamari Allah tabaarak wa taala walchini u persche grehe razne da je apostanik sallallahu aleyhi wa sallam govorio o koji će na sudnji dan doći sa hasanat sa dobrim djelima kao što su brda tihame znači to su brda u Saudijskoj Arabiji da će doći ljudi na sudnji dan sa hasanat kao što je brdo tihame međutim da će im Allah tebaraq wa ta'ala da su spomnje su hadisu da su obili ljudi koji su klanjali kao što vi klanjate klanjali su po noći noćni namaz su klanjali međutim Allah tebaraq wa ta'ala ta njihova dobra djela će pretvoriti heba'a man thura. Pretvorit ću prahi pepeo. I zamisli, da dođemo na sudnji dan. Da dođemo na sudnji nas sa dobrim djelima. Da dođemo sa dob dobrim djelima koliko ova džamija se može ispuniti. A ne kao što su brda. I da dođeš i da te Allah tabarak vata'ala na sudnjem danu ponizi zato što će ta tvoja dobra pretvoriti u prahi pepeo. A ponizit ćete zato što ste ponizio njegove granice na dunjalku. Allah tabarak wa ta'ala, jer kao što se kaže, el jezao min jinsa il amel, nagrada odno kazna je shodno djelima. Ko bude čuvu Allah tabarak wa ta'ala, Allah čini ga čuvati. I na dunjalu ki Ko bude čuvu Allahove grance, Allah čini ga čuvati. I zato pogledajte kako je došlo hadisima, ko olakša vjerniku na dunjalu ki, Allah čini ga lakšati na Ko bude činio grehe u tajnosti, ko bude činio grehe u tajnosti, Bude se stidio Allahe tabarak wa ta'ala da jamno čini. Nasudnjem danu kada ljudi budu polagali račun. Kada bude hesab. Allahe tabarak wa ta'ala će pozvati vjernika. Jo sami će se sa njim. I ono što se kaže šapatom će mu reći. Oprostio sam ti grehe. Oni koji su vodili računa Allahe tabarak wa ta'ala granca. Međutim oni koji nisu čuvali Allahe tabarak wa ta'ala granca. Allahe subhanahu wa ta'ala će šta? će i poniziti tako što će njihova dobra djela pretvoriti u prah i petel. Ono što je ostalo, još hadis koji sam mislio večera da spomenem, jedan veliki hadis koji nas uči edebu, međutim ne znam koliko nam je ostalo, još 10 minuta. Spomenem ćemo ukratko, ćemo ga prokomentarisati pa ćemo se možda raditi na ovaj hadis sledeći put, a to je imam Muharri kaže, hađetena putajbe. حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط وركها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها نخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخل. حديث عبد الله بن أمر سيناء أمر بن خطب رضي الله تعالى عنه I kaže bilo smo sa postanikom sa sallallahu alaihi wasallam Pa je postanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo drvo I rekao je zaista je primjer vjernika poput ovog drveta Pa kaže znali neko od vas koje je to drvo Pa kaže Abdullah ibn Omer A bio je tada mlad Kaže pomislio sam u sebi da je to palma Međutim postidio sam se da kažem da je to palma Pa su ljudi rekli, o Allahu poslanića, rec nam koje je to drvo, pa je poslanih sallallahu a.s.m. rekao, to je palma. Dar malo prije svega, a kažem, Bog da, zadržat se na komentar ovog hadisa sljedeći put, a to je da poslanih sallallahu a.s.m. poredi vjernika. A to je vjernik da treba da bude da je beričetli i da koristi sebi i ljudima uvijek. Kao što je palma uvijek odkoristi. Jer u palma davala plod, ne davala plod, uvijek ima neke koristi od njih. Međutim, zašto je imam Buhari navio ovaj sadah hadiso ovdje, navio ga iz razloga ponovo da nas poduči adabu? A do, to je da čovjek vodi računa o tome kako će pričati i kada će pričati i hoće li pričati kada ima neko koje je učeniji i koje je stari od njega. I zato pogledajte ovdje, Abdullah ibn Omer je pomislio, odnosno da kažemo znao je odgovor, mislio je da zna odgovor koji se ispostavilo da je tačan odgovor, a to je da je to palma. Međutim, kaže, festahjejtu. Ale sam se zastidio, postidio da kažem da je to opalma. Zbog čega? Zato što je tu bilo neko, zato što je tu bilo ashaba koji su bili učeni od njega i koji su bili stariji od njega. I zato pogledajte ashaba i njihovog edaba kada u pitanju traženje znanja. A to je da čovjek vodi i kada progovori na sjelu, na medđilisu gdje se traži znanje, da vodi načina kako će progovoriti. Idalje progovarate kada tu ima kada tu ima nekog ko je možda učeni od njega. Važno tim kao što smo ispoomenuli kada je u pitanju postavljanja pitanja, znači vidimo da nam i tekoliko toga fali kada je u pitanju adab u traženju znanja. Od načina pitanja do načina samog postavljanja pitanja, odnosa prema onome od koga učimo i tako dalje. I zato kao što sam vam rekao molim Allaha te barekuta taala da nas okoristi prije svega od onoga što ćemo spomenuti od hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da te hadise učini našom uputom i da nas okoristi od ahlaka od ponašanja salafa jer ako zapamtite ovu što sam spomenuo u priču sa Abu Hatimom al-Razijem Abu Zuru'om um al i odnosa Alima prema Alimu ان شاء الله تعالى تسمو بشر اس اذا شلي اي اي في ساوبك سيلا الله تبارك وتعالى لنا اسمليا اذا ابرستي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه